Bata da, enpresa ideia garatzeko, hau da, negozio ideia bat, bat duten entzat. Eta bestea, naiz eta, ba, enpresa plana, ba, naiko aurreatu eduki, ba, oraindik ere tutoretza prozesu bat, ba, behar dutenak, eh? Ba, ekimenau, e, lanbide Euskal Enplegu Zerritzuak abian jarri ditu, eta, bueno, ba, goita urte baino gutxako ba, ekintzaien zat, dirulauntza zartxo bat gehiago handitzen da eta baita emakumea bazara ba bon bueno, horrere di laguntza zerbaitixoak gehiagoere izaten da